اون پی صفایا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الاموال کتاب الخراج والفیء والاماره داروان دارزین لسن باب ده اتمس ان ابراهیمه الله هر کتاب کی سپیریاں رضی او باپ کی دسی غلط وذکئی باہ بابونو کتاب باپ پڑی کتاب الخراج کی غاٹ باپ دی تقریبان کئی مذلس حادیثی مکران استریخ اوگ دوگ دی دی نوکات چیتاسو کما سیپو تلوزو کی ویرہو یا غسل کی نظر یا دیرو اگد دی ندی احادیث دوگ دو دو دوالی مل طرف ته دی باب حدیث کافي مشکل هم دي ریته بار ترجمت الباب دا حدیث پتر مین کی مشکل چ معنی گراني دي ریته بار 76 جملات الباب لذا حدیث بدرمان کې مناسبت لټول ميو مشكله خبره دل دي مستنبد باب وزکرلو چې سفایا رسول سرمنه اموال او رستو یو باب رازی باو ما جاء سامی صفی در دین اتراز جور شو چی داخو ترجمہ کی تقرار شو دلتی امنغا صفایی رسلم و یو رستم وی سامی صفی در جواب ور کہی چالتی کما صفیره نو پزان نمانا سرلے او دلتی صفایی چی جمراولا دا صفیتن یا دا صفیون دا پزان پریشان سرا چی دلتی کی مراد دا صفایاؤنا مطلقی مالی پیر ہے او مالی پیر چو نو قرآن کریم نعیف بارا کی جکم ہدایت رکر لی او اغیر سره تو سلام السلام دا پارا چې دا ولی چو مالی پیر رسول لفارا ہے او بیا دا اللہ پہوکم دا غی مساریب شو شوید تبا اندر سوال رازی چی مالی کم کم مال باندې دا غی اطلاق یو خبرہ ایلکہ دا مالی په کم کم مال بانی دی اطلاق کی کی یو خبرہ او دویم لدیم مالی پہ ببارکی نبی علیہ السلام پہ پل جون کی کما طریقه کړی او دریم د نبیری صلاتو السلام د وفات نفس نبیری سلام دری بارې کوم هدایت ور کړی او درې سو کوم شنو چې درو مور مات لږ دینتی باک کی بعد دغه خبرو د جواب ور کوله کوشش کی کوم کوم مال تمال په وای او دغه ماله په چونه میرے سلام په بل چون کې غی سره سما مل کوله او دغه ماله په کم دنې ډېرې سلام په نې ګره پښت او پاک دنې ډېرې سلام نا ساو کم یو په مخ کې ذکر شو کې قسم په دامه ساتي اند کې د پیچې د تقسیم خبرو اند دنې میرے سلام د وفات نفس دل دې دمو بیانونه او هغه چې د نبي رسولان پر ژوند کې کماله پیدا نبي رسولان سره خاص شوه او کوم کوم نبي رسولان پر ژوند کې دایي تمامه کړل او د دې حکم پر سپات د نبي رسولان سره فلان اداره برابره ورسته چې د نبي رسولان د پارا په مالی غنیمت کې درې حصے یو سهم ک سهمل غانیمی درم بیم خمسل خمس او دریم سهم الصفی عام مجاهرین چې کما رساله مال غنیمت کی دا نبی علیہ السلام نه پاره وا او د مال غنیمت نه چې کما خمس او کویست شو ان لله و رسوله اکی د نړۍ سلام ای سوال د اړین زمصاریفو من اړین سلام د د خمص په زم ژوند کې خوب سلو خمص وای او سامو سپیږ دی د مالی غریمت د تقسیم نامخ کې د سرنا الله خپل بیا برت اختیار وکړو چې کوم سی ستاپ سن شو تا خوشي ار کا اسوي کغروي کتروي رولا می کوي نو زئی دای تریسته کنابیر خصوصیت بیری کی اتفاق چې <تصفيق> دا وری دوی سیدنبیری له څاوند رب هر حال شهید القتال اولمی اشهد کنابیر السلام کې طالت حاضر شویو کنای امر چې درمنا لیک روایات مختریب دنه دی د باب کې د روايات رازي دغه امام د مينګي چې دغه بيړي صلوات و سلام دغه قام صفيف او کی چکر بي سلام کې تا دلته حاضر شي نو کله حاضر چې بيته بيړي سلامي صفکې نشي خو د باب خير نه حدیث ییندام عالميږي دناي بي عليه السلام نه پار دای ان سم مطلقن که حاضرې قتال ته کډیو ک نه یې کړ چون تحقیق داده چې دای سم د نبی عليه السلام نه پار شهید القتال اولم ارشاد اماده خبره دلته کوم صفایا جن پر راوړی راوړی ندا کوم کوم دی او ددی پا بارکی پا جوندنگیر سلام کی سوک او گیا دردنگیر سلام دو پاتنے پس سوکمو ماغا جی دی باب چوگت باب دے پر ٹول روایاتو انسان سوچو کیو دا روایات مغیتہ کی دا این دا معلومیگی چید دا غصف آیا جیو دا شپک کس منف یو البساطين الموحوبة نظيم آنسان داده چه يهود وقل اسلام راودون پا آواخ كبا اغو نبيل اسلام تسباغون پا تورد حيبی ورد درازي بازی نور مسلمانان نو داد نبيل السلام دا پار خاص دویم نسبو ارد الپدق پدق دا مدنی ای یوری په تلوان دي شمال <سؤال> طرف تا یو علاقه ده ډيرا علاقه ده علاقه کې يهود پات دي کېدل نبي عليه صلوات و سلام کومه وخت کې خيبر باندې حمله وکړه او مويره نوراله صلح هو د نبي عليه صلوات و سره چی مونگ دا <سؤال> نیم از مکه دا پدک تا ته پریدو نیم از بزمونگ شی مونگ جنگ نکو. نو دغا نیم از د دا پدک چیوا دام داری صفایه و پا مستاق چیوا. دریم نیم از مکه دا خیبر. خیبر بارکی تا سوری دریدی چی دا ټول چتی سهامو نیم تقسیم شو بین الغانیمین نیم پاتیو. کما نمچی تقسیم شوخوز صحابه و ملکی را غلیره خو کما نمچی پاکی و ندام بنابی علیه صلاحة السلام پس فایهو کیا صلاح و رم دبانی نذیر کم از مکا چوا بانی نذیر دی یهودی و مضبطه قبیلوه په پخواکی و سیدل او په دو میل <سؤال> په سلواني دي ابادي وا کله دي وقدر وکړلو نبي عليه صلوات و سلام د صحابه سره پريو یل غارو کی د صحابه د دیو پمن کی جنگ شانتي و شو ریکن خوف ته و جنبیادی قلابن شو نبي عليه سلام دیو محاصر کړيوا تل اخیر دی تنکی خودو دیت چبن بداله تفرید او بوزو نبیین صلی الله و سلم ته تاسو په اوه مقدار ځان ته ورې شي چې واده اسهینه انور تصکور نو ورڅ پاتیز مکی اسهابه نورې څنګه چې نبیین صلی الله و سلام دیوته دا دین او شرع دغه ځمکې جوه داهم فصفایو په معنی پې کې وا دې کې سفرم ځکه نو او پورې دې جنگم بگړی نو شوي پېجاب دا سنو دو خانوب کې نو شوه په دې وجه دا هم په باندې پېک راځيږي په دې روان دی دا جواب موږ بنظام سرست عرضي وادل قران ورسره وادل قران د ذکر په هم راځي موږ تران نمبر 4 ده واد القرآن د انده اغیی سولس یعنی دریمائیسی دام ده, ده, ده نبیر اسلام ده پارماری او اوش پاگام خمس خيبر. خيبر و غانه امی خیبر بر خیبر چه نبیر اسلام تقسیم کرو اطلس ای هامن اغیی نیچ کم خمس استليو. نو ده اغا خمس چوک انا ده اغیی ده نبیر اسلام تولپخ پر اختیار کی پریشو دام دمالی پی ایساو دش پد حیثیش په پک تسمه صفایع رسول نبی علیه الصلاۃ والسلام خو <سؤال> شو داسو مساطیر مو وبا یو کس پداش نصفی ارضی پدک نصفی ارضی خیبر ارض د بنین ذیرو ثلث وادل او خو مت غنائمو مخیب خو پوېږې دمه خبره چې نبی علیه السلام په جون کې ریس راځه دا خبره ده مختلف حدیثونه معلومي چې نبی صلی الله علیه و, و سلم د دې صرف په کولو په خپل ازدواج باندې او قوام مسلمانانو باندې او د دې چې ازدواج د پلار کمایې سوانا چې د حضرت پرش ناغبه ام بیا داسې کوو چې اصله هي کی اسونو کې یا نورو شې د jihad کې اما دا خبره چې پس دا اوپاد به نبی علیہ السلام نے دا دغش پگو قسمو مالی صفایہ و مالی پیسو کمو حدیثوں نے دا معلومی گی دا نبی علیہ السلام دا خلوپات نا پس صدقہ گردہ و جوادیوان اور اس صبرائش ما تو بعدنی فا نفق پی نیسائی و معون تینفو و صدقہ او دا زی بخاری مسلم کی محلیث دیچی نبی علیہ السلام میلو لا لَا يَقْتَسِمُ وَرَزْتِ دِي نَارًا وَرُسْتَ بَرَاشِ لَا نُورَسُ وَمَا تَرَكْنَ صَدَقًا دا دنبی علی السلام دا اپات نفس تاری حکم نو قد قیسر دا ثابیت شو چه نبی علی السلام هغه اخبال جون کی وغب کریو او دای ویلو جز ما دا اپات نفس با دا صدقوی دای ویلو جز ما مراس بنا پا تی نه و نس ایسی دنیا په جون جون دی اوس دې حديث په بابت چې دا کافي د حدیث ده دریا لفظ ته سوچ کې ودي چې کوم سراځي ملک په توجه او مالک ابن اوث ابن الحدسان وې ارسل الی عمر پیغام راولې کوه مات عمر رضی الله تعالی او حين پوکی تعال النهر چپورت شورز انده ځې صح شانتېمو چې بدر تیم کې عمر رضی الله تعالی او مات پیغام راولې جاء تو نظر عالم ده عمر زو فات فوجت ون ما بياوندو جالسا ناس على سرير پيو کډ مبذيا پداشال کې شي عمر رضي الله ترنو ځان متصل کړه اله ري ماليه يا رو ماليه ان دي ري دای کټه الګانوند ري د کټنه ان دری چې بنت د حثیري خاص قسمته د پټې دغه پټو نه جوړی نو رمال الحثیري رمال الحثیري الفقره او د دې کې نسبت خط او کلو هو دا نسبت اضافه چې کټ تشوې د وځ د ودن مولا بسط <سلام> و دې کلو دکاور کا ودلیدو خاطر دینازیو خو خو کاپ تر اوغلو ټلو خو بو نه کوي دا، نه تد بیا یاره انو ټریکټرا سم کېنا زه نن پسه ټریکټر مړی سیکشم الګداه اضافت دې تشوی د هوځید ادنا اغدا چدا انډیرے پرکت پرو من کې حالات اراده اتصال مخاطرم دې داو عمر زله ترنه پکړ د پاس انډيره پوزکه پروتو پاګيوانی عمر نه هو پروتو ناسو من کې سنور بي ستراب پتا مستا نوا فريګي داغه ته د گئی طرف ته اشاره وکړه فقال منين دخلت كذلك د زمالي تا ترخیمه کړل دي یا مالکونه هغه دوه خبري دي کته چې څنګه که یا مالو وي که یا مالی وای انه یقینا شان دالې قد دپا تا کي ترغندي الو ابيا کورن عالمين قومي کته د قومنا و ان یقینا دجيم قد امرت ماكم کړه پيم د مبارک مشين پسسس ان سم عالمين او د پارو مقدس کړه دي مت <متحدث> می دین درا بلے چی پخ تم پی هم تے تقسیم کدیو کی کل تمام وی نو امرت غیری بی ذالیکا چرتا امرو کی زمانه الاو بل جد وری سرن سمر بخئی دوزی موارد دین شم کر چرتا بکی شان تر نشی سایرا ورا فقال انه یامر ان خذ هو اخلا بل تن و یت تقسیم بداو <مدداؤ> خاص ته دې خبري مقصد ترور او رزقي فجاحو نورانه او مرزا الله اترو تیار په او يربا يربا دو مرزا هو د بواب دوم دي کما دروانچی جو په دروازه جو ولاړو خادم د اغنم يربا يربا بواب راي بقالي امير المؤمنين امیر المومن حلل کفی ای اسمان ابن اپن وابدرامان ابن او و زبیر ابن العوام و ساد ابن ابي وقت احشت ایسار اپر رغبتا پداخری دوکی بتاوانی بارد آسماان ابن اپن و درامان ابن او زبیر ابن اوام و ساد ابن ابي وقت ایسی اگر بار والار بی اجازت واری رات ریشی قال اوی عمر ازمان او حزین لهم ندیو تیجاز دک فدخلو ندیو داخل شوم تارکیند سم جا یرپوس بیا یرپا غلام را غیرپا بواب را فقال یا امیر المومنین حل لکه اشتحسان اغبت بالعباس وعالی فعباس رضی اللہ عنہم انہو کیو عجر زہمو کی شاکہ داخل شبار والائن قال نئوی عمر زہم او عذنا لهم نديته اجازت تو پر لوه په داخلو ديو فاذنا شي کوم نه نه نه فاذنا لوه نديته داخلو په داخلو ديو داخلش مړه هو دي داخلش کانا عباس راځه هم درا د سيد شورو وکړه قال العباس <سؤال> او يا باسر جلن او يا امیر المؤمنین اقضي بيني وبين هذا یعنی علیا پس له وکړه ما ولې د امکین دا غصیب پانداز باندې گفتگو شورو کلا او دا غصیب پانداز که عباس رضی اللہ اتنا هون دعالیر نهون بارکی سخت الفاظ استعمال کردی خمستانی اغنی دی راگستی امام مسلم راگستی دی مسلم پروید که الفاظ دا سری اقضی بینی و بین حاز الاسم القاذب الغادر فیصلہ و اکزا او دا دی آسیم قاذب الغادر پا منس کی عادر زمانو تے او دانسی چی کلا او مرزا هون دیو سر خبری ترک اولی نورستا الفاظ رازی اغزی که هم ها او مرزا هون دیو تا خیتاب کی نور دانسی ورطویلی قال الاسلام لا نورس ما ترکنا صدقا والله یعلم انه صادق بار راشد لیکن مسلم پرواید کیا تکی دانسی دی چستاس گمانو او بکرا پر آیتو ماه کازبا آسما خائنا تاسو دونو ګمانو په هغه دا کازیب عاصم خان مو سنیم د غی ذکر دلته ونه اصل کې د مصنف یو عادت دی ها د دې کم الفاظ د ذکر او چاپ باندې کې په دې باندې ونه کړی ذکر بو دې به دې الفاظ مصنف صراحت نه ذکر کړي کینایات او کینایاتو باندې پینن جیروسیو باب مرش کتاب الجنائز کې باب او تازیا صحابي وي محمد عليه الصلاه والسلام سره تريو دیوان سواري قبر مقوري ته تريو کړه چې هغه قبر کې تقبین تجهیز دا او شو په قبر کې داخله شو دا خدمت شو او واپس محمد عليه الصلاه والسلام نبی علیہ السلام <سؤال> چې کله کور دروازي ته راورسېدو نو وایې ما نه روانه و نبی علیہ السلام او پیژاندي چیرېانه دی شنو هغه نبی علیہ السلام لوړه فاطمه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام دي تپوس کله چرته تلوي په دې خاطر کې غونډیانو کې مرګ شو تعزیت لته نبی علیہ السلام <سؤال> ایتو خو دیو سره قبر د نه ویته هغه مغاظن تاسو د ماوري دندی خبر تر تک په باره کې چې کوم ګناه نه پسند زده ما نبی علیہ السلام هغه د کی خبره کوي امام بخاری سي وې پذکرت تشدیدن کی جاری نبی ته وایي چې او تشدید د خبره سخت خبره وکړه اوس هغه خبره صدا اذن سیدره وې ته ماوینه لو لأو بلغتها ما هم ما رأيت الجنة <سؤال> حتى يراه جدو ابيكي شکرتر دیو سره تلوه ده قبر دن تجنة تنشویدنه نونان داس این سخت خبر کلو خودشون کی دینا او کسامل تا باعتی میر زهن بارکی چیدن لور املو یو بیدابی راتنا موسانیم اغالفازی کا نقلا فا ذکر تشدیداً بیزالی کیون نون داس این دلتی که همه دا او مستنی پیشت فریخا او سب دم رئیوی چھیکزی بینی و بین حاضی یعنی علیہ وقال بعض امو بازی اجل او یا امیر المومنین اے امیر المومنین دیو منت کے پیس صلاو یا او ارحه و ارحه هما دته آرام و چې ماخه جګړه کې جګړه ختم شي اوس د دې کې زمو په عبارت پر حدیث خوشکاني شه او مسلم پادیس شقال شو چې یو صحابي د بل صاحباره کې څنګه خپل فاس وي صاحب کرام هټول چت مقام ولري لکه د عباس نالي دغه مقام چې تو قديم الاسلام ودان دا وکرم چې تمقام د اخبار کې څنګه وي نوېز دما قول <سؤال> نقل <سؤال> کړی دی چه دا چت درویانو نه وهم شوي دیو جنه بازی محدثین دالفځ <سؤال> خپل روایتن ثاقل کړی دی موږ به اوس یې نیو جواب داشو چلا او دا قوال نلے گا چونکہ روایت مسلم کی ذکر دے او متقرر خدا نا چی بخاری و مسلم کی کم روایتو نجی نو نجی تنیس بد دواہم نئی فکار نو دویم جواب دارے چھ عباس رضی اللہ مشرو علی رضی اللہ اترنہو کشر عباس اترو علی قرارو او مشر د خپلو کشرانو په مبارکي پتور د ناز باندې خبري کړي. د دې زمانې کې تا صبر وکړ نه خلاري بچي ته وي. امه ور دي دې کمسته امه دې راځ دغه نه خلې څنګه لري نه ناز نه دا خبري کړي. نو ابا تر ځل او تر نوم دا خبره د په طریقې کړه د ناز په طریقې نجده عرد و بد و پتره او درم کده غسیب بطوره کرنه مختلف داله ای آلی زما پا ذهن کی چه کم سوچ ره چه زمان سر کم ظلم کرنه زما پا ذهن کیه او کده از تا پا ذهن کیوه مطابه دیتا نسبت د ایسا مغدر کی دفت کرنه ده او د ابو بکر صدیق رضاوه مبارکه څخه خبره ده مندې سینې جنې عباس واډی رضاوه هغه ته دي سوي خو عمر رضی الله تعالی او دی ته چې تاسو دا غره میراث وختو نو تاسو په باندې د عاصم کاظم خائن خیال ينتې مخره دې هوې له ته زمرا رسول او تاسو دا غدرو جنګ کاری تاس دا ازم کاری دو تاس دا لګمون دي چې ته ویل چانه خو ویل نو وای نه لکه لکه ته دې خبره غننه پر کېتا دي ښکارې دا په دې طریقې خبره پوښي په جواب نو با دي بده کی عجل امیر المؤمنین دې صلوات کا دې آرام ورتوا مالک نے اوصى خیل الیہ انهما قدم اولایک النفر بيوکه چې ماشيان ترواځه شو چې عباس او ني د کسان مشکري ګل ذالک دغه پرجه سفارش شو او قال عمر عمر ذو لغثر علم چې غثر علم کې نه ستو اي وي وي ته اېدا جرته مکوئ آرام لک د جذبې په حالت کې د خبره سما اخبل بیا متودي شوا علایک الرحتی پدارل باندې فقال نيوي ا شو کوم ز د مطالبه <سؤال> کومملله الذي په الله غزاد ب تقومو سوول ا دغه په زن به نزممک اوسمان شېږي مان لا لمک تاپ سره چېې بل اسلام قاله لا نورسو رسسو منږې میراث نه شوړی ما ترکنا ده موږ چې سپې د به نو یغه جماعت نام او ت کې وکړلو. بیا آرامت و دیشو پالیو او پا بازبانی نورتیوی آنشودو کمان باللہی اللذی الذي تقو مسمو العرل تعلمان جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا لانو حرسو ما ترکنا صدقنا نام اوی اوی او. دیونی چکلی اقرار و آجستو نو ستوی قالا وی رفا ان اللہ خسر رسول اللہ رسول <سؤال> اللہ صلی الله علیہ وسلم بخواستن و یو خصوصیت لم یو خصوصیت لم یو خصوصیت احدا من الناس نیرے خصکڑے فغیث بل سوکد خلقوں فقالتا اللہ نو اللہ فرمائلی وما آفا اللہ وعلا رسولی منہو فما اوجبتو علی من خیلی ولا ریکاب ولیکن اللہ یسلیت رسولی وعلا من یشاء والله وعلا کل شئی قدیرہ لائیتونے آیت اوتاوی وکان الله تعالى على افعال رسوله فعل او الله پاک چې خپل رسول ته واپس کړو نو بني نذیر فولی ذمار فلاقه مستاثر بها اح عليكم ترجمه دې د ورکل پدغه بني نذیر ترا پتا سبان دې بل چلے چې بل چلے ور کړو تاسو دې ته نه درکاو او نه دغا غې سې بغیر تاسو نبی رترام بچتنګا نبی جان د پارا نبی ناجستنا تاسو ته مدر کړی نبی رسول الله رضی الله عنه فقره او نفقه ونفقه علی سنتنا الفازه ہوئی فلنفق او نفق هذا وکال اگر ما باقیت قسمت المال برابر د مال د کینو وجه غنیه ته بازي خلق دور دی حدیث معلومه چې نظیر دا مالی په حلنګری کې وجنګ شو دایي دا جواب تاسو مستی اوسو یا خدا باندې نظیر چې کوم ده پر یو عمر رضی الله تعالی عنه مالی په کې دا خلکو چې ډیر جنگ نو شو ډیر سفر نو راغله او پورا مقابله منا و شو مندکه و ته مالی پی المتقد قريب مصدق کې داخله ده چې په بالکل جنگري شو نه به بیا څنډ غره ورې شو سماق bale meara mahamog padagara la mani wa tawizda st mutalabakum panum na allahu zabi ji taqumu samal al ta'lamu na zalika tasda padayti azwi aw meara mahamog shaba bat paajira dawa mani na wa tinda ji chansudau kamal talgar na mutalabakum panum na allahu zabi ji قال معذو فی رسول الله صلی الله علیه و سلم نکله چوپا د شو رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رے وای کته خبر شبیو د باندې پتوې لګی مثبت زندگی قال ابوبکر نو یا ابوبکر انا الله صلی الله علیه و سلم ز د رسول الله صلی الله علیه و سلم نیذیم نبی لري دراتو والسلام تا اے اباط تو حزودہ الیر <سؤال> نہ اینا بی بکر او بکر زہ ہوتا تطلب انت تا طلب کو میراث خپل میراث بی نیم نه اخی کر ول رارنہ او طلب کو د میراث تخری بی بی د خپل لارنہ نو پاتی مرجله وتن ها دغه زویل پورو زنوا اباط یو هند ناسب او نو نو تر زرالی د بکر نه مطالبه کولا د نبي عليه السلام کوم میراثه پاکه موږ له हिस्सा راک نو ابو بکر داوي نو چې نبي عليه السلام فرمایلي لا نور ما ترکنا صدقه زموږ نه میراث نوډه کې موږ ته فریداه صدقه نموذلي پرويټ کې الفاظ یو څه پر ايتو ما كاذبا عثمن خائنن هو الله يعلم انه صادق بار راجي تاب الحق الله تطدا اغه صادقونه کو راشد تابع راغو نوفلیه ابو بکر ادغا ابوالو ولایت چا کړو ابو بکر جا او تاس ادغا نو در کړ پتو د میراث او نه دغه د اولیت تاس ترکره نوفلماتو بیا ابو بکر کړه چوپ بکر قلت قلت ما انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم زولی رسول الله یم صلی اللہ علیہ وسلم او ولید بکریم يم فویتھا ما ندغي زمکو الی تو ما شاء الله سمجت لفهانیت ولایتکم فجئت انت و ها زنرلیت اودا چی الی دی حتاز بده کوم تفق و او تاسو خبرای بابا تاسو پگر د زمان سوال وکود دی چې دا موږ ترا کړی توړی تر میراث مصرفه موږ ختم شوو چې موږ تراکا ارەکە سمونت راکا شریف د توريته مونکو نګراني مونکو خپل د باوین شه د ماکتا ځوانو خو هي ان اطفاح درکم دغه مکیله کو ماته تا علا ان پدیشر علیکم ما استاد باندې وی لو زالا سنتلیا استاد بر دیني نگرانی کوي بلل دي په طریقہ کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یې چې نبی راته نگرانی کوله تاسو د دې حالته تې څنګه یې رسول الله میه زمکه خراب نشي زه مدن کي څه نقصان پري کي بخپل جاګيري نه کوي دا لوځنه ميد نواجر ته فاغز تو ما همني ستاسو د غواري ته زمانہ علي زري کي بدل شي او ما تاسو ته دی تولیت راکو چې تولیت کوي دون تواله شو جاګيري نه پس د حالي رته او د عباس مې کی وجہ غړي وي اور زبره شي د دې دې غړي آباد نهو د دې تخو خرشکی تخو اوال نهو جو تخیو د جګره په دیا مدد را لو کوم غریبانو حاضر زهو دړه دړه او تب آباد نهو دې ولني ولکود مد دیبه د کې انقلاب را پځ انسان دې ورتهولې بیکاره او بادو بس دړه دړه الله نو چې دګړه جوړه شونومهجیې تومانې تا د دوړه اوماته غری تاسو من پې سلوکم په غیر دی نه د دوو مقصد دا اوس چی را غري وو چې دا مون ته تهوالی کې بهمونږېنی مکهه د تولیت ماطره کا بعض د بل دله وررکه دی چې په خپل کېڅ کو نو کوي د او خپل به ترتیب خرټ کوم خبره دا والله لا غ د بین نه کو تیر مره ځې زما د پلهزمې غ پز لا او بل پیز زن نه کوم داجو چې د تاسه په تولیت ک نه در کو نومره را داوا چې په تقسیم نو واقعې نه شي بیا ګبل جوړي دغې چې زمانه وکده شي ی خل چې د دوه په میرا ورکلو یو چې کمونو په طور دا سبا او بل په د پرضیت نیم پنیمه. عدا تي نکوه حتى تقوم الساعه قيامت نه چم شو د ریسنه کو تاریخ به محال کاجر دې لدینا پردا اله ماده راک او کنه بدغت نشي شریک ورشي هوک کنه بدغت اسازونکی يوا دوي نماز الله اوطرا اي يكون يسير بينه نت بين چې د دې مې کنيما کې نه ما جهلان زارقي د پو نه مکان د دوبانی لپاره ثواب دي څنګه ولاړ تاوه عمر نوم ته تقسیم نو کوم پرېګډم دې در په هغه حال څنګه پریوانی پر جامالو شتاسته په اوس یې کړې په مقصد او دې دې کې او اشکال را هاي اشکال داده څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی صدقه اوالی رضی اللہ اترانو ہو، اوالی رضی اللہ اترانو ہو، اول رجاو بکر سریختہ مطالبہ کرتا ہے. امبر دا حدیث بیانی. عام شارعین خودی جواب دا کیجئے دوئے شریف دا حدیث نہیں رسید رہے. دوئے جواب دا دے کہ ممکن دا حدیث ته حدیث رسد رہے گنر دوئے ذہن نواتے لیکن دا جواب نو ذکر نه دیږي تاسو ګورئ عمره ځو چې کله دونه مطالبه منلو ته کیږي تاسو دې په تشتې کې نه دیو توي نام هاو پټشته مو نو ګنگوهری محله چې کوم جواب کړه اغدانې چا اصل کې خبره ده سیوا چې دېو خیال داو كنا لا تم تشارف les tunes الذي تسمونه Weihn microwave لدينا صدقه لنه رسوح لا تفسيراً هل لم poet تسمون كما أنفسنا؟ هل دau ولدي؟ سيما في الزمكة между السلس uns لا يساعد أنا عرز 호 تعلق أن المتحدث لا Vai! كما تinku في النوات كانت عمل كديرًا لا تسمون دغه او بکر صدیق رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> د حدیث عام غنلو په هغه دمن کولاتو غیر من کولاتو ټول کې دغه خبره ونه به چې دې عمر رضی الله فاطمه غنری نو اته کم په اړیکه مناسبت راغلو چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او زمونږ د رای توافقته کو خې دې عمر زمونږ د رای توافقته نو عمر زمونږ هم د دې توافقته هنه کړه په دیو جدیو مطاله <سؤال> به وړه او مه د هم فقط په نهقله سیب تولیت دی وړو تولیت کېړی شي لیکن میرا کې ساسورسشي او نه دا تقسیې یشي بعد دا غ نه ری چې نه چ هم دا د ټولو او دا سیب د منقولات استلو نه ستی او کی رای بیا هم د د کم په کار دا چې د عادلیزه هم که د خراافت را غړی د پا کې راځم کې بیا تقسی دغه اپ ټګر چې د اب بکر بوک د قوت نو په وخت کې نو د عثمان په خپل وخت کې غو کنه لیکن خپل دور کې تصمیم نه دا د دې دیو یاد کړای درو شو شی تبادی روافي سری تبادی نه نامداري جاری سبب هم دی جاي دا لعنتونه بووي عمر او اب بکر حقیقت نازره خوال اگه تازو ده تقداره که ناووتا هنیر بیشرم قومده کردیر درزلو ده تقداره که سر نخ که تا باینی پوش شاید اذا دو مر جا اور بڑی قوت و صنعت ان بانیشکال <سؤال> لیچی نبی رس را و صبا تشعنی زاخره او دولی سنگا قوت و صنعی کون این جواب داری چی لی نفسیی بیسی نکون او دادا احل لپارو ابن عبده دا قرآن مانا کئی دا سوتوئی ابن عبدوی چی پیل قرآن و صلاح قرآن و صلاح قرآن اصنط ویلش صلاح اصلاحی توجید یعنی مخی روایت کی رئیت محبت کے جعلی فلکرائی و عجدتن پی سبیل اللہ اور ابن عبدی چکم بے نمسانی فستاذ نوارف